Sárga. A tojások feje a porban. A király nem kegyelmezett. Fancsikó és Pinta visongott. Halál rá, halál rá. Fancsikó az asztal alatt belémrugott, és oda odasukta, akárha egy léggömböt engedne el. Barrabást! És nevetett, hogy okos. Édesapám keze és az én kezem a levegőben, mint két madár. Csőrünkben a só. Aztán a lassú sópermet. Pinta természetesen nem volt annyira figyelmetlen, és volt annyira bőbeszédű, hogy közbe vakkancson. Esó! A király és hűséges alatvalója vékony szeletekre vágták a friss szőke szegedi cipót, a szeleteket meg csíkokra vagy oszlopokra, minden esetre úgy, hogy karcsúak legyenek, de ne törék. A morzsákat a férfiakra jellemző felelőtlenséggel söpörték le az asztalról, aztán együtt, méltósággal beledöftek a tojás sárga szemébe. Messziről hallatszott a telefon női hangja. nagy nagyfőnök, tüstént itt vagyok, várj! Vártunk. Pinta és Vancsikó táncra perdültek. Sarkuk csikorogva fordult a konyha kövén. Pinta így énekelt. Küklopszok fájdalma, kenyéroszlop, alma. Fancsikó elégedetlen volt. Miért az alma? Mert rémel? Tisztóság. Jól elvoltunk. Gondolkodás után Fancsikó döntvényjel állt elő, mely szerint az elkövetkezendőkben a küklopszok fájdalma, fejedelmünk álma. Megoldást tekintjük hitelesnek, mert az a jobb. Ekkor már mindkét tojás ideg volt. A domború felületen sárga csíkok indultak, és aztán hirtelen, mielőtt végük lett volna, megszűntek színlenni és anyag lettek. Cseppé gyülekeztek. Fancsikó végig simított egy ilyen dudort. Hitvány módon megálltak. A pillanat teste töltése, mondta Pinta békítően. A kenyér apró gödreibe is beledermett a sűrű sárga lé.